Hamukusma. Besorolása 3x-es osztály A hamukusma a hosszabb ideje égő, őrizetlenül hagyott mágikus tüzek parázsában keletkezik. Mágikus minden olyan tűz, amely varázszerad például hopport tartalmaz. A vékony sápad szürke lény születése után nyomban elhagyja a tüzet, és elkúszik az épület sötétebb részei felé. Útját hamucsík jelzi. A hamukusma egyetlen óráig él. Miután talált egy félreeső helyet, s ott lerakta tojásait, egyszerűen elporlad. Tojása izzóvörös színű, és tűzforró. Ha nem hűtik le a megfelelő bűbájjal, percek alatt felgyújtja a lakóépületet. Aki tehát észreveszi, hogy egy vagy több hamukuszma szabadult el a házában, azonnal eredjen a nyomába, és sürgősen kutassa fel a hamukuszma fészket. A lehűtött tojás a szerelmi bájitalok értékes hatóanyaga. Egészben elfogyasztva pedig gyógyítja a maláriát. Hamukuszmával a világ minden részén találkozhatunk.